Ordeinlekuen gareztetzeak ispeksio teknikoan gasolinaren prezioa dota izunak. Besteak beste, hauesek dira garraio profesionalen eguneroko kezka izan ere, urte berriarekin tasak ere emendatzen dira. Eta ordeinlekuen kasuan Ipar Euskal Herrian, igoera hori, euneko irukakots bostera iristen da. Hortaz, garraio enpresak aurre kuspen antibatekin lan egitera behartuak dira. Eneko bezonak, endaiako salabarri, garraio enpresako langilea. Urtero, PR-ak eta dira, ara, kontuan zen, urtero, igotzen dira, prezioak, beraz, hori, uh, behar da, urbilik begiratu, eta gero, bon, uh, Bezero eri ere berba hori erakusteko badirela igopenak eta badirela edo norbaitek baditola ere pagatu beraz. Iparre Euskal Herriko kamiobilaria Gipuzko errepidetan aurten esarri itozen tasa berriak ene ordaintzen hasi dira. Urtea hasileratik Gipuzko n bat eta A15 errepidetan kamioilarien dako bidezari berriak ezarri dituzte. Urarri hasieratik esan bezala, hiruotsttz bost tonatik gorako kamioiek, gipuzkoako errepideak erabiltzeagatik 0 kaotstz berrogeita hasi zentimo eta 6 euro eta laurogei zentimo artean ordaindu behar dute. Horretarako gipuzkoako foralduiak irun andu haain eta etxe garaten ordaintzeko sistema automatikoak ezarri dituzte.